Mattiðusar kvöðspjall, sjötti kafli Varist að yfka réttlæti yðar fyrir mönnum þeim til sínis, annars eigi þér engin lögin hjá föður yðan á himnum. Þegar þú gefur ölmusu, skalt ekki láta þeyta lúður fyrir þér eins og hræsnarar gera í samkunduhúsum og á strætum til þess hljóta lof af mönnum. Sannlega segi ég yður, þeir hafa tekið út lögin sínd. En þegar þú gefur ölmusu, viti vinstrihöndin ekki hvað sú hægri gerir, svo að ölmusa sé í leinum og fadir þinn sem sér í leinum mun umbuna þér. Og þegar þér byggist fyrir, þá verið ekki eins og hræsnararnir. Þeir vilja helst standa og byggjast fyrir í samkundum og á gatnamótum til þess að menn sjái þá. Sannlega segi ég viður, þeir hafa tekið út laun sín. En þegar þú byðist fyrir, skaltu ganga inn í herbergið þitt, loka dyrunum og byðja föðurðinn sem er í leinum. Fadirðinn sem sér í leinum mun umbuna þér. Þegar þér byðist fyrir, skuluð þér ekki fara með fánýta mælgi eins og heiðingjarnir. Þeir higgja að þeir verði bænheyriðir fyrir mælgi sína, líkist þeim ekki. Fæðir í þar veit hverst þér þurfið áður en þér byðiðan, en þannig skuluð þér byðja. Fæðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gefos í dag vort daglegt brauð. Fyrir gefos voru skuldir svo sem ver og fyrir gefum vorum skuldunautum. Og eigi leið ás í frestni heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilímu. Amen. Ef þér fyrirgefið mönnum miskjörðir þeirra, þá mun og fadir íðar himneskur fyrirgefa íður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, mun fadir íðar ekki heldur fyrirgefa miskjörðir íðar. Þegar þér fastið, þá verðið ekki döpur í bragði eins og hræsnarar. Þeir afmynda andlitt sín svo að engum tilsta þér fasta. Sannlega, segjir eður, þeir hafa tekið út úr laun sín. En þegar þú fastar, þá smýr höfðitt og þvo andlitt þitt svo að mann verð ekki varir við að þú fastir, heldur fadirðinn sem er í leinum. Og fadirðinn sem sér í leinum, mun umbuna þér. Sapniðiður ekki fjársjóðum á jörðu þar sem mölur og rýð eðir og fjóvar brjótast inn og stela. Sapniðiður heldur fjársjóðum á himni þar sem fórki eðir mölur nér rýð og fjóvar brjótast ekki inn og stela. Því hvar sem fjársjóður þinn er mun og hjartaðitt vera. Auðað er lampi líkamanns Sé augaðið heilt mun allur líka með þinn bjartur, en sé augaðið spilt verður allur líka með þinn dimmur. Ef nú ljósið í þér er myrkur, hvílíkt verður þá myrkrið. Engin getur þjónaði tveimur herrum. Annakvort hatar hann annan og elskar hinn eða þýðist annan og afrækir hinn. Þér getið ekki þjónað guði og mammaun. Því segi ég yður, verið ekki áhyggjufull um lífiðar, hvað þér eigið að eita eða drekka, né heldur um líkama yðar hverju þér eigið að klæðast. Er lífið ekki meira en fæðan og líkaminn meira en klæðin? Lítið til fugla himinsins. Horki sá þeir né uppskera, né sapna í hlöður, og fæðir í þar himneskur fæðir þá. Eru þér ekki miklu fremri þeim? Og hver eðar getur með áhyggjum aukið eigni spönn við aldursinn? Og hví eru þér áhyggjufull um klæðnað, hyggjith að liljum vallarins, hversu þær vaksa? Hvorki vinna þær né spinna, en ég segi yður, Jabel Salomon í allri sinni dýrð var ekki svo búin sem ein þeirra. Fyrst Guð skrýðir svo gras vallarins sem í dag stendur en á morgun verður í opn kastað, skildan þá ekki miklu fremur klæða yður þér trú lítil. Segið því ekki áhyggjufull hvað eigum við að eita, hvað eigum við að drekka, hverju eigum við að klæðast. Allt þetta stunda heiðingjarnir Og eðar himneski faðir veit að þér þarfnist alls þessa. En leiti leitið ríkis hans og réttlætis, þá mun allt þetta veitast þiður að auki. Hafið því ekki áhyggjur af morgundeginum, morgundagurinn mun hafa sínar áhyggjur. Hverjum degi nægir sín þjáning.